Анн Голон, Серж Голон, Анжеліка, Тулузьке весілля, частина 2, розділ 20. Пройшло небагато часу. Якось Анжеліка поверталася додому після ранкової прогулянки берегом Гарони. Вона любила верхову їзду і щоранку приділяла їй кілька годин, їдучи на зорі, коли було ще прохолодно. Жофрей де Пейрак рідко супроводжував її. На відміну від більшості сеньорів, його не захоплювали ні верхова їзда, ні полювання. Можна було б подумати, що його лякають заняття, що вимагають фізичної сили. Але його слава майстерного фехтувальника гриміла не менше, ніж слава співака. Говорили, що, незважаючи на свою кульгавість, він разюче володіє шпагою. Крім того, він щодня тренувався у збройній залі палацу. Але Анжеліка жодного разу не бачила, як він стріляє. Вона ще багато чого не знала про нього. І іноді засумувавши, згадувала слова, сказані їй архієпископом у день весілля. Між нами кажучи, пані, ви вибрали дуже дивного чоловіка. Незважаючи на те, що вони здавалося останнім часом зблизилися, граф тримався з дружиною так само шанобливо, але відчужено, як і перші дні після весілля. Вона мало бачила його і завжди у присутності гостей. І навіть подумувала, чи не винна в цьому охолодженні шалена Карменсіта де Мерекур. Ця дама після поїздки до Парижа повернулася до Тулузи. І тепер через її неприборканий темперамент всі відчували себе немов на вугіллі, що горить. Тепер уже всерйоз подейкували, ніби пан де Мерекур зачинив її в монастир. І якщо він досі не виконав своєї загрози, то лише з дипломатичних міркувань. Хоча війна з Іспанією тривала, кардинал Мазаріні, який давно намагався розпочати переговори про мир, радив не робити нічого, що могло б зачепити уразливих іспанців. А красоня Карменсіта належала до почесної мадридської сім'ї. Ось чому всі перипетії її подружнього життя мали більше значення, ніж битви у Фландрії, бо в Мадриді про все відразу ж стало відомо. Оскільки, незважаючи на розрив офіційних відносин, Таємні посланці під виглядом ченців, бродячих торговців та купців, регулярно переходили через Піренеї. Карменсіта де Мерекур вела в Тулузі звичайне для неї навіжене життя, і Анжеліка була цим стурбована. Незважаючи на світський блиск, який вона придбала, обертаючись у блискучому тулузькому суспільстві, в глибині душі вона залишалася скромною, як польова квітка, простодушною і легко вразливою. Вона відчувала, що не може змагатися з Карменсітою і іноді, згоряючи від ревнощів, твердила собі, що іспанка більше до статі графу де Пайраку з його химерним характером, ніж вона, Анджеліка. Але в учених розмовах вона добре знала це. Чоловік вважає, що їй немає рівних серед жінок. Того ранку, під'їжджаючи до палацу з ескортом пажів, галантних сеньорів та кількох молодих дівчат, якими вона любила оточувати себе, Анжеліка знову побачила біля під'їзду карету з гербом архієпископа. З карети вийшов високий чоловік у грубій чернечій сутані, а слідом за ним – розряджений сеньор у бантах. Шпагою на боці і з таким гучним голосом, що Анжеліка, хоч була ще й далеко, почула, як він чи то віддавав розпорядження, чи лаявся. «Клянусь честю, це шевальє де Жермантас, племінник його преосвященства», – вигукнув Бернарда Андіжос який незмінно супроводжував Анжеліку. «Хай береже нас небо! Більшого грубіяна та дурня я ще не зустрічав. Пані, якщо ви мені довіряєте, поїдьте краще через парк, щоб уникнути зустрічі з ним». Маленька кавалькада звернула ліворуч і, поставивши конею стайню, всі пройшли в оранжерею, оточену з усіх боків фонтанами, де було так приємно відпочити але тільки вони сіли за стіл із приготованим для них легким сніданком, що складається з фруктів та крижаних напоїв. Як паш сказав Анжеліці, що її запитує граф де пейрак. У передпокої Анжеліка знайшла чоловіка у суспільстві дворянина та ченця, яких вона щойно бачила здалеку. Це Абад Беше, той найдостойніший учений, про якого розповідав нам його преосвященство, сказав він, Жофрей. Дозвольте вам представити шевальє де Жермонтаза, племінника мансеньора. Монах був високий, сухопарий, з навислими бровами, з-під яких гарячково блищали трохи косі, близько посаджені очі фанатика. З чернечої сутани не довга і худа жилиста шия. Його супутник був його яскравою протилежністю. Шевальє де Жермонтаз настільки ж сповнений життєвих сил, як чернець був виснажений у мертвінням плоті, мав прекрасний кольор обличчя і вже досить пристойне для нього 25 років черевце. Пишна білява перука спадала на камзол із блакитного атласу, прикрашеного рожевими бантами. Його ринграви були такі широкі і так ясно прикрашені мереживами, що шпага дворянина на їхньому тлі здавалася недоречною. Страусовим пером свого крислатого капелюха шевальє підмів підлогу біля ніг господині будинку, поцілував їй руку, але тут же, піднявши голову, зухвало підморгнув, що обурило Анжеліку. «Ну ось, моя дружина тут, і тепер ми можемо вирушити до лабораторії», – сказав граф Депейрак. Монаха пересмикнуло, він зверху вниз здивовано глянув на Анжеліку. Чи випливає з ваших слів, що пані графиня теж увійде з нами до храму науки і буде присутня при наших бесідах і проведенні дослідів, в які ви погодилися присвятити мене? Граф із образливою іронією оглянув свого гостя. Він знав, як цей глузливий погляд приголомшував тих, хто бачив його вперше, і з зловтіхою пускав у хід свою зброю. Отче мій, у листі, адресованому мною його преосвященству, я у відповідь на його неодноразові побажання дав згоду прийняти вас, повідомивши, що ця зустріч матиме чисто ознайомлювальний характер, і на ній будуть присутні особи за моїм бажанням. Однак монсеньор приставив до вас шевалє де жермонтаза на той випадок, якщо від вашого погляду щось вислизне. Але месіре грав. Ви ж вчений і знаєте, що присутність жінки при дослідах – це кричуще порушення традицій алхімії, які свідчать, що при протилежних флюїдах не можна досягти жодних результатів. Уявіть собі, отче мій, що в моїй науці результати дослідів не залежать ні від настрою, ні від статі присутніх. Особисто я знаходжу це чудово. Радісно вигукнувши шевальє де Жермонтас. Не приховую, мене більше приваблює гарна дама, ніж усякі там склянки та старі горщики. Але дядько наполіг, щоб я супроводжував беше, і звикав виконувати обов'язки, які незабаром покладе на мене нова посада. Чи бачите, дядько збирається купити мені місце головного вікаря трох єпархій. Але він жахлива людина. Він поставив умову, щоб я прийняв священний сан. А я, зізнаюся, задовольнився б одними бенефіціями. Розмовляючи, вони попрямували до бібліотеки, з якою граф хотів познайомити гостей насамперед. Монах Беше, який давно мрія про зустрічі з графом Депейраком, ставив незліченні питання, на які граф відповідав з терплячою смиренністю. Анжеліка у супроводі Шевальє де Жерманта зайшла ззаду. Шевальє не втрачав нагоди торкнутися її руки і раз у раз кидав на неї палкі погляди. — Та й мужлан же, — подумала Анжеліка, — він схожий на відгодоване молочне порося, якого прикрасили квітами та мережевними рушами, щоб подати до різдвяної вечері. — Але мені не зовсім зрозуміло, — голосно сказала вона, — який зв'язок між вашим відвідуванням лабораторії мого чоловіка та призначенням на духовну посаду? — Зізнаюся, мені це теж не зрозуміло, — хоч дядько довго пояснював. Церква нібито не така багата і впливова, як здається, а головне, як мала б бути. Дядько також скаржиться на посилення королівської влади, на шкоду самостійності провінцій. Права архієпископа на церковних асамблеях і навіть у місцевому парламенті обмежуються. Вся влада зосереджена в руках намісника провінції та його зборів із міської варти, фінансових органів та армії. Так от дядько хотів би протиставити цьому засилля безвідповідальних ставленників короля – союзу місцевої знаті. Він знає, що у вашого чоловіка колосальний стан, але не місто, ні церква, нічого від нього не одержують. Ні добродію ми жертвуємо на благодійні цілі. Цього замало потрібен союз, якого прагне мій дядько. Для учня великого інквізитора він діє грубувато, подумала Анжеліка. А може, так йому й було наказано? Коротше кажучи, сказала вона, його преосвященство вважає, що стан усіх мешканців провінції має бути віддано до рук церкви. Церква має займати чільне місце з його преосвященством на чолі. А знаєте, ви блискучий проповідник. Тепер мене не дивує, що вас призначили до духовної діяльності, де красномовство необхідне. Привітайте, дядька, від мого імені з вдалим вибором. «Обов'язково, пані! Ви дуже люб'язні. У вас чудова посмішка, але в очах немає ніжності до мене. Не забувайте, церква поки що могутня держава, особливо у нас у Лангедоку. Так, я бачу, ви переконаний початківець вікарій, незважаючи на ваші банти та мережева. Гроші засіб дуже переконливий, мій дядько знав, чим мене підкорити, я вірно служитиму йому». Анжеліка різким рухом зачинила віяло. Тепер вона вже не дивувалась, чому архієпископ так довіряв своєму товстому племіннику. Незважаючи на несхожість характерів, обидва були однаково частолюбні. У бібліотеці панувала напівтемрява, оскільки віконниці було прикрито. Коли граф та його гості увійшли туди, там хтось трепенувся і схилився перед ними в низькому поклоні. «Що ви тут робите, клемане?» – здивовано спитав граф Депейрак. «Сюди ніхто не має права входити без дозволу, і, наскільки я пам'ятаю, я не давав вам ключа. Нехай вибачить мені месир-граф, але я вирішив власноруч прибрати бібліотеку, не бажаючи довіряти цінні книги необтесаному слузі. Він поспішно схопив ганчірку, щітку та лавку і вислизнув із від бібліотеки, відваживши на ходу ще кілька поклонів. Так зітхнув Чернець. Безперечно, я побачу тут чимало дивного». «Жінку в лабораторії, слугу в бібліотеці, який своїми нечистими руками торкається магічних фоліантів, скарбниці безцінних знань. Так, маю визнати, репутація ваша себе виправдовує. Подивимося, що у вас тут є». Він побачив у роскішних палітурках книги метрів алхімії «Принцип збереження тіл» або «Мумія». Парацельса, алхімія Альберта Великого, герметика Германа Курінгуса. Тлумачення 1572-го Томаса Ераста, і нарешті ще доставило йому величезне задоволення свою власну книгу «Конан Беше. перетворення. Це утихомирило ченця, і він знову повірив у графа Депейрака. Граф та його гості вийшли з палацу і вирушили у флігель, де знаходилася лабораторія. Ще здалеку вони побачили над дахом стовп диму, що піднімався з широкої труби – над якою височіла вигнута мідна трубка, що нагадувала дзьоб якогось апокаліптичного птаха. Коли вони підійшли зовсім близько, ця споруда зі скреготом повернулася до них своєю чорною пащею, з якої валив дим із сажею. Монах відскочив назад. «Це лише флюгер для посилення тяги печеї за допомогою вітру», пояснив граф. «А у мене у вітряну погоду потяг дуже поганий». А тут навпаки, тому що я використовую атмосферний тиск, спричинений вітром. Виходить, вітер працює на вас? Абсолютно вірно, так само як він змушує працювати вітряк. На млині, месиреграф, вітер за допомогою крил крутить жорна. У мене печі, звичайно, не крутяться, але в них смоктується повітря. Ви не можете всмоктувати повітря, бо повітря це порожнеча. І, однак ви самі переконаєтеся, що в мене тяга як у пеклі. Тричі осяявши себе хрестом, чернець слідом за Анджелікою та графом Депейраком переступив поріг лабораторії, а маверку Асіба, що стоїть у дверях, у знак привітання урочисто підняв свою криву шаблю, а потім вклав її в чохол. У глибині великої зали були дві розпечені до червона печі, у третій, такий самий, вогонь було погашено. Перед печами містилися якісь дивні апарати зі шкіри та заліза, від яких тяглися до печей глиняні та мідні труби. Це ковальські міхи. Ними я користуюся, коли мені потрібний дуже сильний жар. Наприклад, щоб розплавити мідь, золото чи срібло, пояснив Жофрей де Пейрак. Уздовж стін у головному залі у кілька рядів було зроблено полиці. На них стояли всілякі судини та колби з наклеєними етикетками поцяткованими кабалістичними знаками та цифрами. Тут у мене зберігається запас різних інгредієнтів – сірка, мідь, залізо, олово, свинець, бура, м'язова руда, реальгар, самородний кіновар, ртуть, ляпис або інакше пекельний камінь, мідний купорос і залізний купорос. А навпаки, у скляних суліях – міцна сірчана кислота, неочищена азотна кислота та соляна кислота. На верхній полиці ви бачите трубки і судини зі скла, заліза, глазурованої глини, а далі реторти та перегонні куби. У тій маленькій кімнаті в глибині порода, що містить золото, хоч воно й не видно оку. А ось, наприклад, меш'яковий мінерал та різні руди, що дають приплавці срібло. Ось срібна руда з Мексики, її мені привіз звідти один іспанський сандьор. Месір граф дозволить сміятися з жалюгідних знань ченця, стверджуючи, що це воскова речовина – срібло. «Особисто я не бачу тут і натяку на дорогоцінний метал. Зараз я вам його покажу», – сказав граф. Депирак взяв з купи біля печей великий шматок деревного вугілля, дістав із посудини на сальній полиці свічку, запаливши її від полум'я печі. Залізним прутом зробив невелике заглиблення у шматку вугілля. Поклав туди шматочок мексиканського срібла, який справді було брудного рудного сіровато-жовтого кольору та напівпрозорим. Додав туди трохи бури, потім узяв вигнуту мідну трубочку, підніс її до полум'я і свічки, і подувши в неї, спритно направив полум'я в заглиблення, де знаходилася руда та бура. Вони розплавилися, здулися, змінили колір, потім на поверхні з'явилися металеві бульбашки – які після того, як граф повіяв сильніше, злилися в одну блискучу кульку. Граф Депирак відставив свічку і кінчиком ножа дістав крихітний блискучий злиток. Ось розплавлене срібло, яке я здобув на ваших очах із цієї дивної на вигляд породи. І ви з такою ж легкістю перетворюєте метал на золото? Я нічого ні на що не перетворюю. Я лише витягую дорогоцінні метали з руди, в якій вони містяться не в чистому вигляді. Монаха його слова не переконали. Він покашляв і озирнувся. «А що це за труби та гострі ящики?» «Це система для подачі води, запозичена у китайців. Вона служить для дослідів промивання та видобутку золота з піску за допомогою ртуті». Монах, похитуючи головою, боязко підійшов до однієї з печей, що гуділи, в розпеченій пащі якої стояло кілька тиглів. «Безперечно, у вас все чудово обладнано», – сказав він. «Але я не бачу тут нічого» що хоча б віддалено скидалося на Атанор – хімічну піч, чи інакше – на знаменитий будинок премудрого курча. Граф мало не задихнувся від сміху. «Вибачте мені, мій отче!» – вибачився він, заспокоївшись. Але залишки всього цього преподобного – нісенітниці – були знищені вибухом гримучого золота, який стався нещодавно тут якраз під час його візиту преосвященства. На обличчі ченця з'явився шанобливий вираз. «Справді, його Преосвященство говорив мені про це. Отже, вам вдається отримувати золото настійке, яке вибухає. Не приховую від вас, що мені вдається отримувати навіть гримучу ртуть. А філософське яйце? Воно у мене в голові. Ви святотацтвуєте», – збуджено промовив Чернець. «Що це таке, курчата, філософське яйце?» – здивувалася Анжеліка. «Я ніколи про це не чула». Беше кинув на неї зневажливий погляд, але побачивши, що граф та перак ледве приховує посмішку, а шавальє де Жермонтас відкрито позіхає, вирішив задовольнити хоча б такою скромною аудиторією. Саме у філософському яйці народжується філософський камінь, сказав він, свердливши своїм палаючим поглядом молоду жінку. Виходить філософський камінь із очищеного золота сонця і чистого срібла місяця до яких, треба додати, живе срібло-меркурій. Алхімік піддає їх у філософському яйці дії вогню, вулкану, який має то посилюватись, то зменшуватись, що викликає у цій суміші потужний розвиток зародкових властивостей Венери. І зримий результат цієї властивості – регенеративна речовина, філософський камінь. Після цього реакції в яйці розвиватимуться в певному порядку, і це дозволяє стежити за перетворенням речовини. В основному треба звертати увагу на три кольори – чорний, білий та червоний. Вони вказують перший на розкладання, другий на розплавлення і третій на освіту філософського каменю. Коротше, це процес чергування смерті з воскресінням, через яке, згідно з давньою філософією, має пройти будь-яка речовина, яка росте щоб відтворитися. Всесвітній дух – необхідний посередник між душею та вселенським тілом. Це причина, що діє, є зародженням всього сущого. Вона вдихає життя у всі чотири елементи. Всесвітній дух укладений у золоті, але, на жаль, він не діє, він замкнений у ньому, і лише справжній мудрець може його звільнити. Яким же способом, отче мій, ви звільняєте цей дух, який є основою всього і замкнений в золото, М'яко спитав граф Депейрак. Але іронія не протверзила ченця. Він відкинув голову назад і, здавалося, весь був у владі своєї давньої мрії. Щоб звільнити його, потрібний філософський камінь. Але цього недостатньо, потрібно дати імпульс, і за допомогою золототворного порошку це відправна точка феномена, який перетворить все на чисте золото. Якийсь час він помовчав, занурений у свої думки. Після багаторічних пошуків я маю право, як мені здається, стверджувати, що досяг деяких результатів. Так, поєднавши філософську ртуть, жіночий початок, із золотом, чоловічим початком, тільки золото має бути листовим і чистим, я помістив цю суміш у хімічну піч, в будинок премудрого курча. Свята святих алхіміка, яка має бути в кожній лабораторії, суміш перебувала в реторті бездоганно овальної форми, герметично закупореної, щоб жодна небагата речовина не могла зникнути. Цю реторту я поставив у тазик, наповнений золою, і вже цей тазик помістив у піч. І ось під дією вогню, який я безперервно підтримував на певному рівні, ртуть своїм теплом і сірою, що міститься в ній, поступово розчинила золото. Через півроку у мене вийшов чорний порошок, який я назвав вершинною пітьмою. За допомогою цього порошку мені вдалося перетворити поверхню металевих предметів у чисте золото. Але життєтворний початок мого аурумпуром, на жаль, ще не мав достатньої сили, і я жодного разу не зумів перетворити весь предмет цілком і повністю. Однак отче мій, ви, мабуть, намагалися зміцнити цей помираючий початок, спитав Жофрей де Пайрак, і в його очах спалахнув веселий вогник. Так, і двічі, як мені здається, я був дуже близьким до мети. Ось як я діяв уперше. Протягом 12 днів я настоював угною соки трави Меркурія, проліски, портулаку та чистотілу. Потім я дистилював цей настій та отримав рідину червоного кольору. Я знову поставив її в гній. У єдині з'явилися черв'яки, які поступово пожирали одне одного. І нарешті там лишився один. Я відгодував його тими трьома рослинами, з яких вичавлював сік спочатку, відгодовував до тих пір, поки він не став жирним. Тоді я спалив його, а попіл змішав із купоросною олією та порошком вершинна пітьма. Але дія порошку посилилася лише зовсім небагато. Фу! – зогидую, вигукнув шевальє де жермонтаз. Анжеліка з жахом кинула погляд на чоловіка, але той слухав ченця з незворушним виглядом. А вдруге, – спитав він, – вдруге в мені спалахнула велика надія. Один мандрівник, який постраждав після корабельної аварії в далеких краях, дав мені землі, на яку, як він стверджував, до нього не нога людська. Ну, а воїстину незаймана земля містить насіння або зародок металік, тобто справжній філософський камінь. Але, мабуть, ця жменя землі не була незайманою, тому що я не домігся того, чого хотів. Жалібним голосом закінчив учений чернець. Тепер уже Янжеліці захотілося розсміятися, і щоб приховати це, вона квапливо запитала. «Жофрей, ви ж якось розповідали мені, що теж зазнали аварію корабля і вас викинуло на пустельний туманний острів, покритий льодом?» Вона хбеше здригнувся, очі його спалахнули вогнем, і він схопив графа Депейрака за плечі. «Вас викинуло на безлюдний острів? Я це знав, я про це здогадувався!» «Значить, ви один із тих, про кого в наших книгах з герметики говориться, що вони повернулися зі зворотного боку землі, звідти, де зароджується грім, вітер, град та дощ. Там і буде знайдено філософський камінь, якщо добре пошукати. Щось схоже на те, що ви описали, там було, – недбало кинув грав Депейрак. І ще там височила вогненна гора серед льодів, які здавались мені вічними. І не було жодної живої душі». «Це неподалік вогняної землі», – мене врятував португальський вітрильник. «За жменьку цієї незайманої землі я б віддав би життя і навіть душу», – вигукнув Беше. «На жаль, мій отче повинен зізнатися, що мені, на думку, не спало привести її». Монах кинув на нього похмурий підозрілий погляд, і Анжеліка зрозуміла, що він не повірив графові. Світлі очі Анжеліки по черзі зупинялися на цих трьох чоловіках, що стояли перед нею в цій дивній кімнаті, серед пробірок та колб. Великий лангедокський кульгавий Жофрей де Пейрак, притулившись до цегляної стінки печі, з гордовитою іронією дивився на своїх гостей. Він не соромлячись давав їм зрозуміти, що не відчуває жодної поваги ні до старого Дон Кіхота від алхімії, ні до його розфранченого Санчо Пансо. Поруч із цими блазнями він виглядав таким благородним, незалежним, таким незвичайним, що в Анжеліки від навіть серце защеміло. Я його люблю, – раптом подумала вона. Я люблю його, і мені дуже страшно. О, аби вони не завдали йому зла до того, до того. Вона боялась закінчити свою думку. До того, як він стисне мене у своїх обіймах.